Перша книга Хронік Розділ двадцять четвертий Сини Арона теж були поділені на черги. Сини Арона – Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар. Але що Надав та Авігу померли раніше, ніж їхній батько – а синів у них не було, то священниками були Єлеазар та Ітамар. Давид за допомогою цадока з синів Єлеазара та Ахімелеха з синів Ітамара розділив їх на черги за їхньою службою. Але виявилося, що між синами Єлеазара було більше голів над родинами, ніж між синами Ітамара. Тож поділили їх так. Із синів Єлеазара шістнадцять голів над родинами, а вісім – з синів Ітамара. Розділили ж їх жеребами, одних і других, бо князів святині і князі Божі були із синів Єлеазара, і синів Ітамара. Записував же їх Шемайя, син Натанаїла, Висар з-поміж левітів при цареві, при князях, при священникові цадоки, при Ахімілехові, синові Евіатара та при головах священницьких і левіцьких родин. Одну родину з потомків Єлеазара вибрано жеребом і одну родину з потомків Ітамара. Перший жереб випав на Єгояріва. Другий – на Єдайю. Третій – на Харіма. Четвертий – на Сеоріма. П'ятий – на Малкію. Шостий – на Міяміна. Сьомий – на Гакоца, Восьмий – на Авію. Дев'ятий – на Єшуа. Десятий – на Шиханію. Одинадцятий – на Еліяшіва. Дванадцятий – на Якима. Тринадцятий – на Хуппу. 14-й на Єшевава, 15-й на Білгу, 16-й на Імера, 17-й на Хазіра, 18-й на Гіппецеца, 19-й на Петахію, 20-й на Єзекіїла, 21-й на Яхіна, 22-й на Гамула, 23-й на Делаю. 24 на Маазію. Це їхні черги при службі, як вони входили в дім Господні за постановою Арона, їхнього предка, як заповідав йому Господь, Бог Ізраїля. А що до решти синів Леві, то вони були з синів Амрама, Шуваел, із синів Шуваела – Єгдея, Від Рехавії – синів Рехавії, Перший – Єшія, Від Ізгаріїв Шаломот, Із синів Шаломота – Яхат, Сини Хеврона – перший – Єрія, Другий – Амарія, Третій – Якзіел, Четвертий – Єкамам. Син Узієла був Міха. З синів Міхи – Шамір. Брат Міхи – Єшія. З синів Єшії – Захарія. Сини Мерарі – Махлі та Муші. Язія теж був його син. Сини Мерарі через Язію його сина – Шогам, Закур та Іврі. Від Махлі – Єлеазар. У цього не було синів. Від Кіша – син Кіша, Єрахмайл. Сини Муші – Махлі, Едер та Єремот. Це сини левітів за їхніми батьківськими родинами. Вони теж кидали жереб так само, як їхні брати – сини Арона, при цареві Давидові, при цадокові та Ахімелехові – і при головах священницьких та левіцьких родин. Голова над родиною так само, як менший його брат».